Partea a treia Capitolul 11 După plecarea lui Ștefan, Luchii reveni în hol și nici măcar nu se uite să vadă dacă el nu era cumva în birou cu fratele ei. Ridică receptorul și formă un număr. Alo, Mihai?" zise ea. Ce faci tu?" Luchii, tu ești?" murmură la celălalt capăt al firului vocea sugrumată a doctorului Scurcaciu. Mihai," zise ea, vină pe la mine cam să spun ceva." El răspunse printr-o scurtă tăcere. Mă gândesc pe unde să vin," se scuză el. Și cu ce? Orașul e plin de legionari și militari care te opresc." Alții au știut pe unde să o ia și nu i au oprit nimeni," răspunse ea fără sarcasm, îndemnându-l doar prin acest exemplu să-și ia inima în și să răspundă la chemare. Îți spun, Luchi, e imposibil." Ca să ocolesc piața Victoriei și să cad pe Banumanta, trebui să ajung de aici, din Ferentar, tocmai prin piața domenii și să cobor pe urmă prin filantropiei. Cu ce? Tocmai de aici, că tramvaile nu merg. Ei cu mult mai aproape prin Cotroceni, pe la Gara de Nord și prin Calea Griviței, se informă ea cu o voce șoptită, blândă și melancolică. Ce dracu să caut pe acolo?" se miră el. Bine Mihai. Altfel, ce mai faci?" Nu-i nimic," zise fata. Dar faci totuși timp zilele de astea și treci pe la mine. Și închise. Melancolia din clas îi trecu și în mișcarea genelor care uitase răparcă să se mai închidă și pe chip lumina îi se stinse. Ce-i cu Ștefan? zise Nichi ieșind din birou. A plecat?" Da. Eu l-am gonit," zise Lucky. L-am jignit neintenționat și când m-am uitat pe geam din camera mea l-am văzut ieșind furios cu pieptul înainte." Deodată, Luca izbucni în hohote. Ai făcut o prostie, zise Michi. Dacă pățește ceva, nu pățește, zise ea sigură pe credința ei. Și a avut un glas parcă o dorință ca el să pățească ceva, și s-ar fi putut chiar spune că regreta că această dorință a ei nu se va împlini. Nu trebuia să-l chem, dacă aveai de gând să te răzbun pe el de ceva, mai zise Michi. E un băiat plin de calități mari, țin la el, mi-ar părea rău dacă i s-ar întâmpla ceva. – Care sunt calitățile alea mari? – zise Luchy. – Va ajunge un foarte mare ziarist. Are toate darurile, voință, talent și mai ales instincte bune, care îl călăuzesc mai bine decât rațiunea, care la vârsta lui nu e decât obiată ispită. – A, da! – zise ea. – Instincte bune. – Tocmai instinctele asta o să-l ajute să ajungă acasă fără să se atingă nimeni de el. – Tocmai asta voiam să-ți spun, dar nu venea în minte cuvântul instincte, – mai spuse ea. De asta data apăsând cu ironie pe ultimul cuvânt. și puse din nou mâna pe telefon. Alo, Adrian?" zise ea apoi. Ia spune, tu cum stai cu instinctele?" Stau destul de bine," răspunse ziaristul prompt de la celălalt capăt al firului și început să râdă cursul său sincopat. De ce mă întrebi?" Poți să vii pe la mine?" Cum să nu?" Stai departe, cu ce vii?" Cum cu ce? Perpedes Apostolorum?" Și de legionar nu se frică? De cine? De pretutin Cum să nu? Și nu știu dacă o să ajung la tine, dar o să încerc." Și cu ce o să-mi dovedești dacă nu o să ajungi, că în realitate n-ai stat acasă? Prin faptul că ai asista ulterior la înmormântarea mea?" Luchii nu râse, dar ascultă liniștită, îndepărtând puțin receptorul de ureche, râsul s-a cadat al celuilalt. Și de ce le zici pretutin mai întrebă ea. Asta ce mai e?" Ei își spun. Am citit în presa lor. Sufletul nostru, zice, pretutindenar. explică Explicăm? Ce să-ți explic? Sufletul lor e pretutinden asta vrea să spună. Ridicol, aproape că strigă ea. Nu e ridicol când sunt morți, spuse el. Vezi, dacă vin cu aceea, să nu ilustrezi cu propria ta persoană propria-ți gândire. Ei și, zise el râzând iarăși, vorba lui Hamlet." Dacă e acum, nu mai alte date. Nu ești tu la capătul unor atât de negre decepții ca nefericitul prinț ca să gândește așa, zise Luchy. Am sentimentul că acum aș muri mai ușor decât mai târziu, fără să fiu decepționat de ceva. Nu avem dreptul să ne alegem moartea cea mai ușoară? Ba da, Adrian. Vină, te aștept. Două ore mai târziu, el sună la ușa ei. Îi deschise Nicky. Arata îmbujorat și foarte încântat de ceva care îi răscolise întreaga ființă. Luci, zise el în hol cu expresie fericită. «Îmi faci o cafea? Cunăut cât mai puțin?» din denarii vor deveni curând niciun denari!» le spuse el rămânând în picioare și izbucnind într-un râs care nu se mai termina. Și în timp ce s-a așeza în fotoliu, se zbuciuma mai departe în el de încântare. «Dinamica alianțelor și a ruperilor!» continuă el, E o chestiune pe care pretutindenarii răsfățați nu o cunosc. Ei cred că, fără a avea mijloace de a cucerii puterea, cineva care o are se va speria de ei și le va ceda. De ce să se sperie, mai ales când știe ce soarte îl așteaptă din partea lor dacă le cedează? Așa au fost gătuiți Corneliu Zelinski și ceilalți, crezând că nimeni nu va avea curajul să se atingă de craniile lor de lemn. S-au atins și acum se atinge generalul. Am văzut cum trupele atacă sediul lor din strada Roma și cum se trage tunul de-a lungul bulevardelor care duc spre piața Victoriei. Lucky, zise el chiar implorând, adresându-se fetei cu alt glas. Fără năut nu s-ar putea? Nu, zise fata fără regret. A amestecat-o mama și e bună amestecată. Nimeni nu bea cafea fără năut. Eu beau, zise tânărul ziarist cu aceeași poftă cu care ar fi vorbit un cunoscător de vinuri despre vinuri. Ia vezi, poate găsești într-o cutie. Parcă era cerșetor. Ar fi putut la urma urmei să bea acasă cafea cât ar fi vrut, cu sau fără alte ingrediente. Dar Adrian Popescu, deși abia împrimise 25 de ani, avea ticur de zgârcenie sordidă ca și când ar fi avut 70, pe care nu îi recunoșteau decât prietenii apropiați. Pentru ceilalți, ca și pentru Luchi, această trăsătură de caracter pre-timpurie părând incredibilă. Luchii a râs când Mihai a povestit odată tot soiul de istorii despre el, așa cum mă râdem când cineva spune despre un prieten comun, din gelozie, lucruri neverosimile spre a-l discredita. Cum să crezi că un băiat atât de spiritual putea să vină la o întâlnire, la restaurant, fără bani în buzunar, chiar în ziua când și își încasa sa? Tocmai de aceea se putea sugera ideea că și-a uitat portofelul acasă. Plăteau ceilalți. Unii spuneau chiar că, cu chenzina în buzunar, se împrumuta chiar acolo, la casierie de la alții, cu mici sume pe care nu le mai restituia, spunând. Cu banii ăștia e o chestie, și povestea ceva foarte spiritual și filozofic, din care rezulta caracterul precar al celor care acordă banilor o importanță exagerată. Dar doctorul Spurcaciu nu putea fi tras pe scoară de multe ori și într-o zi zise. Uitați-vă că vine Adrian. Erau la bar, la Atene Palace, seara. Îi servea un negru insolent și disprețuitor, care românizându-se își alesese numele de Petrică. Și doctorul Spurcaciu avea deja în fața lui un șnițăl vienez auriu, compus din trei bucăți suficient de mari ca să ajungă la trei iiși. Nichi, care era de față, mâncase acasă, venise să dea un filtru. Sebi, alt zgârcit, dar de alt gen, mai decent, adică era zgârcit cu alții, nu cu sine, ceruse pentru el și pentru Cora Petrașincu, câte o benedictină. Să vedeți ce-i fac eu acum lui Adrian," spusese doctorul Spurcaciu cu un aer preocupat. Ei, ce putea să-i facă? – se mirase Nichi. – O să vedeți, – promise se medicul. Adrian venise, se așezase pe scaun și cu un aer de client care i-a așteptat și ale cărui gusturi sunt cunoscute, îi spusese barmanului negru care într-adevăr îl cunoștea și stătea drept și nemișcat lângă omărul lui. – Domnul petrică, încă un tacâns. Și apoi, cu farfuria în față și furculita în aer spre tava argintie, – Mihai, îmi dai voie să iau și eu o bucată? Doctorul l-a lăsat câteva clipe cu furculița întinsă, apoi deodată ca un care-și apără forțea, a mai spre el, continuând să mănânce cu poftă, și a răspuns. Nu pot, că mi-e foame și mie. Era pe deasupra măfturos și pretențios când venea în vizite, cu toate că nimeni nu era obligat să țină seama de aceste răzgăiel și izmeneli ca să fie cafeaua fără năut, când cafeaua nemestecată nu se găsea decât la prețuri de sigur duble. Lucie avea din amândouă, dar îi servi una cu năut punându i că e naturală. Niciodată n-am putut să fac mai mult de 100 de metri pe jos fără să încep să visez. Începui el sorbind din ceașcă, pe deplin mulțumit de gustul și caimacul cafelei și lăsând țigara să ardă înainte pe scumieră ca un adevărat turc care fumează dintr-o drăcovenie lungă de un metru. Ce să fac eu, m-am întrebat, pe o distanță atât de lungă, dacă la mijlocul drumului nu o să mai pot visa. Fiindcă aproape că în somn, fără să-mi dau seama, când visurile mele se rup, automat mă îndrept spre un tramvai, spre un taxi sau spre un autobuz. La rigoare iau și o trăsură. Mișcarea mecanică tine loc mișcării imaginației mele care se retrage în mod misterios. Luchii se cuibări în fotoliu fascinată. Nichie își a prinse și el un trabuc. Atotdeauna astfel de lovituri de gong își făcea apariția Adrian în intimitate, dacă nu avea în față un adversar. Necunoscuți și cei pe care simțea că nu țin la el, îl inhibau atât de mult, încât devenea o victimă ușoară pentru oricine. Pentru că e un păcătos și un seducător, protestase doctorul Spurcaciu când îi se explicase că Adrian avea un farmec neînțâlnit al spiritului când nu sunt străin de fasă. Ei e frică să nu-i fie scoasă la iveală gândirea paralelă care la el se formează spontan și poate fi surprinsă cu ușurință de oricine nu se lasă sau nu e deloc vrăjit de inteligența lui, atâta cât e. În timp ce se confesează și a zice că e sincer, își prepară o rezervă mentală pe baza căreia ar putea a doua zi să se confeseze altuia exact în sens contrariu și tot sincer. Mai spusese doctorul impasibil ca în fața unui fenomen științific nu prea interesant, pe care doar naivii nu-l tesizează, deși unul din naivi aceștia fusese și el, când crezuse, luându-se numai după spusele lui, că între el și Lucchi e o dragoste veche. Ce să fac, mi-am spus, dacă în mod curios, părăsit de visurile mele, nu se mai pot merge, Continua Adrian. Dacă această gândire mi-ar fi apărut când Luchy mi-a cerut să viu să o văd, fi răspuns că distanța mi-e necunoscută, fiindcă mi-era, deși mi s-a întâmplat să străbat prin cartierul meu una dublă, dar, cum am spus, asigurată de tramvaiul din apropiere, care oricând mă putea duce mai departe spre direcția întreruptă de imaginația mea. La o întâlnire cu un prieten pe care îl luam, mă a prin surprindere. Mă fascina și pe mine să-i văd deschizând ușa și ridicând brasele în sus ce ia asta? Trăim într-o lume civilizată, avem telefoane, nu totdeauna poți să primești la tine neavertizat chiar pe cel mai bun prieten. Parcă pe mine mă interesa ce putea sau nu omul pe care îl sileam să-mi deschidă. Prezența mea era mai importantă decât ceea ce făcea el atunci sau dorea să facă în minutele următoare. Și asta nu pentru că eu mă credeam superiorul lui, ci pentru că eu veneam la el împins de un sentiment real și intens, în timp ce a lui era în mod sigur, convențional sau aranjat dinainte. Nu neg aranjamentele, dar nici nu accept ca ele să alunge ceea ce e spontan. Lucie a vrut să mă vadă, aveam de lucru în clipa aceea. Mă simțeam bine acasă, dar am treserit. Fiindcă eu nu iau numai pe alții prin surprindere, dar mă las eu însumi luat când cineva are o trăire mai puternică decât a mea. M-am îmbrăcat și am plecat. O sută de metri am fost mulțumit că, deși afară e frig, eu sunt mai maimuța care a inventat tunsul oilor și războiul de țesut, precum și belirea și argăsirea pielei de vită, și în felul acesta, încotoșmănați în paltoane și încălțați cu bocanci, cu căciula pe cap, schimbăm ce era un bine, fiindcă iarna, un anotimp neliniștitor prin amenințarea cu înghețul, a făcut din noi oameni puternici și împingători, construind sobe și calorifere. Noi avem sobe cu lemne. Nu mă ocup eu, se ocupă mama. Odată mi-a spus. Adriane, pune și tu mâna pe topor și taie niște lemne. Mă ajut și ești bărbat, te mai îzrăvenești și tu. Aici avea dreptate. Mama e o femeie zdravănă. Doctorul Popescu, soțul și tatăl meu legitim, cât a trăit, n-a dus grijă de niciunele", cum s-ar exprima un mare nuvelist român din secolul trecut. Dar în moartea lui, pre a zdruncinat-o foarte tare pe mama, fiindcă acel bărbat care nu ducea grijă de niciunele trebuia să fie prezent pentru ca mama să se simtă zdravănă. Existența mea care i-am luat ca bărbat în casă locul trebuia dovedită, cu alte cuvinte, să devin cineva. Dacă nu medic ca tata... Atunci altceva, care să mă pună în situația ca odată la 15 zile să viu acasă, să scot toată din buzunar, să-i o dau și să nu-i mai cer pe urmă niciun leu până la cea următoare. Foarte greu. Ai niște prieteni cu care te întâlnești la un bar. Cu ce plătești? Dar m-am ținut de principiul moștenit de la tata și care ilustrează și forța masculului care se duce în pădure și aduce animalul vânat pe gât, dar și unele rămășițe de pe vremea matriarhatului, când mama era stăpână în casă. Pentru mine, ori mă pui să ridic un munte cu brațele, ori să cer mamei un ban după ce i am dat toată chenzina, e tot una, la fel de greu, dacă nu imposibil. Și cum spuneam în paranteză, mă îndeamnă mama să fiu bărbat și în chestiunea terii lemnelor. O abatere o fi fost obosită sau și-o fi spus că nu strică să știu să tai și lemne, la un caz că aș rămâne fără ea. Și m-am dus în pivniță, în pivniță, cum spune ea, am pus mâna pe secure și am început să sparg lemne. Nu să tai, cum mi-a spus mama. Asta e o operație prealabilă care se petrece în pădure. Întâi, m-au trecut sudorii reci de la primele mișcări. Nu știu de ce, nu aveam nevoie de ele. Apoi am început să gâfui. Nici gâșpăitul ăsta nu l-am priceput, era la fel de străin de mine ca și transpirația de gheață. Apoi mi s-a făcut cald. Mi-am scos haina și dă înainte. Cât să fi durat? Vreun ceas. A secura din mâinile mele a nimerit complet aiurea și în mod inexplicabil a trecut cu mâchia ei ascuțită la un centimetru de fâirele picioarelor mele. Am aruncat-o și atunci mi-am dat seama că îmi tremură într-un mod foarte independent și mâinile. Am urcat sus și am spus mamei că are lemne jos sparte. Și m-am întins în pat fiindcă îmi venea să mor. La fel simte că moare un negru african dacă explici ce înseamnă cifrele și îl întrebi cât face doi și cu doi. Îl trec sudorile și începe să tremure. Iată deci cum unii din noi, prin intelect, adică prin dezvoltarea lui unilaterală, ajung frați de cruce cu antropofagii. Declanșarea gândirii mele imaginative, foarte intense în prima sută de metri de mers, și asta e ceva exagerat, ca și oprida, care mă lasă parcă străină în fața unei lumi ostile și indiferente, în timp ce eu simt nevoia de dragoste și apropiere umană, ca de obicei, după o sută de metri de mers, deodată gândul meu prinse arit și șluă zborul. Aerul era rece, eu mă simțeam bine, Sentimentul care mă legă de voi, pasionant, visurile mele încep totdeauna de la ideea, sau mai bine zis izvoresc din sentimentul de beție că n-am decât 25 de ani și că totul este pentru mine posibil și nimic tabu. Firește, nu chiar totul. Nu pot asemenea lui Tarzan să umblu prin copaci și să zbor din creangă în creangă spre admirația unei englezoice de care ar urma să mă îndrăgostesc. Lemnele tăiate mamei îndepărtau de mine acest gen de vise, deși odată, am dorit foarte tare să sugrum un individ care vindea covrici calzi ras pe un băț și care a început să urle la mine să-i plătesc cobricul din care tocmai mușcam cu poftă, deși tocmai îl plătisem. Nu m-a apărat nimeni, eram mic, 16 ani, și a trebuit să mă supun, fiindcă zdrahonul, rânjind, mă ținea cu o mână de guler și mă strângea să mă sufoce. Niciun imbecil civilizat care văzuse scena n-a sărit să mă apere. Pe asta l-aș fi omorât cu mâinile mele și niciodată de atunci n-am putut privi scena cu superioritate și dispreț. Dar nu din pricină că individul era vinovat, ci pentru că prin el, deși gestul lui fusesem eschin, avusesem revelația brutei lașe, care atacă pe unul mai slab, fiindcă eram și sunt și acum convins că el știa, rânjetul lui sardonic era o dovadă, că îl plătisem odată. Ei bine, să mai plătesc odată. Se potrivea ca la acea oră să port și duriu după tată, eram adică un orfan. Recunosc că dacă aș fi avut portofelul plin de bani, poate că. Dar nu. Aici nu era vorba de bani. E umilitor să te supui în fața celui mai tare. Toată ființa ta se revoltă. Dorința de a lucide e singura care te răcorește. E și asta o revelație că poți ucide practic pentru nimic. Da, dar nimicul ăla, În înăuntru, în forul nostru interior, acolo e dezastru. Ai spus că e umilitor să te supui în fața celui mai tare. Îl întrerupse Luci. Tu, de pildă, în fața ce supune?" Adrian tăcu. În timpuri normale mă supun în fața legilor până nu mă decid să le schimb," zise el apoi. Se lăsă o tăcere. Să schimbi legile? Iată -o, o gândire uluitoare." Cum ai putea face asta când tu ești prins în mecanismul celor existente?" Și nu ești nici șef al unui partid și nici membru al unia care ar proclama schimbarea legilor. Adrian nu mai spunea nimic și astfel misterul vieții lui creștea. Nu se dezvăluia, nu spunea tot ce gândea și făcea. Legi scrise sau nescrise, că sunt și legi nescrise. Tre sări în cele din urmă lucrii. Avea și ea gândul ei. A, mândurora, răspunse Adrian fără șovăire, și fiindcă Luca avea aerul că nu se gândește la ceva, continuă. Din fericire pentru mine, astfel de înjosiri nu s-au repetat. Și dacă s-ar mai repeta, aș reacționa la ele normal, fiindcă între timp am căpătat față de brutele lașe distanța și disprețul necesar. Odată eram cu o la braț, era seara târziu, veneam de la restaurant și traversam ca la victoriei la Atene Palace, când într-o de găligan eleganți, care ieșiseră probabil de la vânătoare și care staționau pe trotuar, sigur pe ei, erau vreo cinci, aud unul rânjind. Ei, cum a fost, mă, bine? Vreau să spună că el știe unde am fost cu fata și ce i-am făcut. Și ha-ha-ha. <gântări> am intrat între ei și l-am pălmâit imediat pe cel care hăhăise. Pe urmă am început să injur și pe ceilalți de mamă. Dacă le-am spus, nici în centrul Bucureștiului un om nu se poate plimba liniștit la braț cu nevasta. Sireațai dracului de golan cu ștaif, le-am spus. Impotenților! Nu sunteți capabil să cuceriți o femeie de unul singur și vă adunați în grupuri și vă legați de femeile altora. Vă dau pe mâna poliției. Era colosal să mă fi văzut cum mă răsoiam la ei și îi înjuram. M-am îndepărtat fără să fiu genat pe niciunul. Vreau adică să spun că scena cu covrigul era depășită. Fata râdea. Ești nebun, mi-a spus. Puteau să te bată. Depinde, i-am răspuns. Există secrete pe care dacă le pui în practică fără șovăire, poți sconta în mod sigur pe o anumită reacție sau o lipsă de reacție care te face să domini fără riscul tot felul de situații grele în care ești pus. Fii stăpân pe tine însuți și vei stăpâni lumea, a spus Dostoevski, având perfectă dreptate, nu atât că vei stăpâni neapărat întreaga lume, ci oricum lumea ta proprie în care trăiești și din care va trebui să-ți mulgi fericirea, prietenul devotat și femeia iubită. De unde ne vine sentimentul de fericire, dacă nu din convingerea că stăpânim lumea, fără să fim neapărat niște dictatori care au pus chiar mâna pe puterea fizică? Dacă ți-ai cucerit maximum de posibilități de a face ce vrei, cu alte cuvinte, de a nu avea dorinți pe care să nu le poți împlini, fără să fii în asemenea notarului din satul Cutare, care la un pahar de că spune unui amic care îl ascultă incredul, că nu vrea să fie ministru, fiindcă e greu să fii ministru, ai tot felul de obligații, atunci pot să spui că ești mai liber decât un tiran care are în mână toată puterea fizică, dar doarme cu coșmaruri să nu fie asasinat. Cu cât urci mai sus, cu atât aerul te rarefiază, viața devine abstractă. Aici, deliciile notarului care se pilește strașnic, bucurându-se inconștient de contopirea sa cu apusul soarelui, sunt pierdute pentru totdeauna. Totul e să visezi lucruri care pare par imposibile, dar care se pot împlini. După moartea tatălui, Visam când mă primbam singur pe străzi cum să încep și să câștig bani, ceea ce la vârsta aceea mi se părea imposibil, și să mă duc pe urma acasă cu un aer firesc să-i scot din buzunar și să-i dau mamei. Adică ea să nu știe, bineînțeles, că am început să câștig bani, și să mă creadă mai departe student și să-și numere în continuare 50 de bani ei rezultat din drămâirea pensiei. Acest vis s-a împlinit în ziua când am încasat prima sumă pentru un articol polemic publicat în Universul Literar care plăcuse mult directorului revistei. I-am arătat prima mei revista, pe urmă i-am dat banii să nu creadă că i-am câștigat cine știe în ce mod. Reacția ei a fost cea din visul meu și m-a făcut fericit, deși visam de mult scena și ar fi trebuit să se fi fitocit. Bucurie pe chipul ei încă tânăr, nedumerite, convingere că are un băiat care se va descurca în viață, deși nu poate să ia lemne. A spus chiar și cuvintele pe care eu mi le spusesem din partea ei atâția ani. Și nu-ți păstrezi și tu o sută de lei pentru tine să te duci cu o colegă la cofetărie? Și răspunsul meu, nu, mamă, eu n-am nevoie de bani. Cum m-a îngrijit pe urmă, cum gătea, cum îmi spăla și călca? Asta era un plus, surprize, nu le visasem. Am dat acest exemplu nu ca să arăt că Freud are dreptate cu complexul său edipian. Din potrivă, obsesia mea e tatăl și nu mama, și tatăl în sensul bun. Nu că aș fi vrut să-l dobor, cum am auzit că circulă ideea asta prin societățile occidentale, cu taț opresiv care trebuie scuciși ca să te eliberezi de complexul patern. Din contra, vreau să se cu el, să produc aceeași impresie asupra altora, cum producea el asupra mea. Aceeași admirație când, formulând cu dispreț idei despre puternicii zilei, le producea finalul destinului lor, care n-a întârziat să se adeverească, sugerând umnie, -mi prin ani, în ce consta adevărata putere și libertatea omului. Rămâne un secret al meu la ce am visat azi plecând de acasă. În orice caz, e un vis care se repetă cu noi variante, un vis recent și inepuizabil. Nu credeam însă că mă va părăsi când am plecat de acasă. Credeam că mă voi poticni cu el în pragul lui Luchi când voi suna să-mi deschidă și va trebui să-l întrerup eu. Din vatra luminoasă și până în piața Brătianu, nici nu mi-am dat seama cum am mers. Aici însă m-am trezit peodată că sunt departe de casă, că mi-e fric și că dacă aș vrea să mă întorc, Aș putea să îngheț pe drum și să mor, fiindcă nimeni nu mă putea lua și duce în spinare. Ținta spre care mă îndreptam era departe, cum să ajung la ea? Omul golit de visele sale e obiată creatură la îndemâna fiarelor care au același chip cu al său, mi-am spus când un grup de legionari mi-a tăiat drumul în fața blocului Aro. Actele, zice, și spionul cui sunt? Al jidanilor sau al englezilor? Sunt ziarist român, le-am spus, și locuitor al acestui oraș. Dumneata cu căciula îndoită, ce cauți aici? Nu ești din București. Cum îți permiți să-mi spui mie acasă la mine că sunt spion? Mi-au înapoi actele fără să-mi răspundă, mi-au dat drumul. Frigul mi-a trecut și până în apropierea pieții Victoriei am mers cu o plăcere nouă, aceea de a merge fără să te gândești la nimic și fără să te urci în ceva ca să te ducă acolo unde dorești. Ceva nou pentru mine, fascinant. Aici m-am amestecat fără ezitare printre grupurile de legionari, care pândeau piața victoriei și clădirea consiliului de miniștri. era erau vesel și sigur de reușită. Nu m-a întrebat nimeni nimic și am stat printre ei cam o jumătate de oră. La distanță se vedeau tunurile militarilor păzind intrarea în piață și cuiburi de mitraliere pe acoperișuri. Și dacă trag?" îți spun eu unui pretutindenar care n-avea căciulă îndoită, un fel de șef. He, he!" face asta. Legionarii nu se tem de moarte." Da, bine, zic, dar eliminarea adversarului prin moarte, chiar dacă lui nu e frică de ea, rămâne un fapt la care trebuie să te gândești. Avem, zice, șefii noștri care se gândesc și care la ora actuală l-au și înlăturat pe general. Avem oamenii noștri în armată. Și tunurile astea care se văd, zic. Va veni ordinul să fie retrase, n-ai nicio grijă," zise ăsta. Ești legionar?" Nu, sunt ziarist în misiune să iau parte la evenimente." Departea cui?" zice. A ziarului," zic. Universul e ziar care vă simpatizează." Stelian Popescu, patronul, era prieten cu Corneliu Codreanu. Stăcea. Habar -a da el de Codreanu la ora aceea. Avea alți șefi noi și în viață, al căror ordin îl executa. Și atunci am simțit pentru prima oară că plăcerea acțiunii în viața reală dă o beție la fel de mare ca și visul. Pur și simplu am părăsit coloanele de legionari și-am luat-o hotărât spre tunuri. Așteptam să se tragă asupra mea din ambele părți, ceea ce s-a și întâmplat, dar numai dinspre cei pe care îi lăsam în urmă. Nici n-am grăbit pasul, nici n-am fugit și nici nu m-a nimerit vreun glonț, deși le auzam destul de aproape pe lângă urechi rând. Un ofițer a sărit de la un tun. Cine sunteți?" strigă la mine. Aveți vreo misiune?" Da," i-am răspuns. Să văd ce se întâmplă și să povestesc publicului. Sunt ziarist." Actele," zice. Apoi, după ce se convise, că era adevărat ce-i spusesem. Sunteți ziarist, dar nicăieri nu scrie că nu sunteți legionar. N-am pistol, zic. Mă pipăie de sus până jos. E periculos, zice, pentru dumneavoastră să vă faceți acum meseria. Avem ordin, chiar acum l-am primit, să începem represiunea. Să trageți în ei, zic. Dacă nu se împrăștie, da, zice. Veniți cu mine. Mă duce la baterie și îl aud spre uluirea mea, Că începe să le explice tunarilor ceva. Ei dau din cap. Și apoi, asupra coloanelor de manifestanți, ochi, foc. Una, două, trei secunde și, deodată, implacabile, tunurile scuipară literalmente flăcări. Urlete bestială se auzire din cealaltă tabără când tăcerea se așternu în urma salvei. Ochiți, foc! strigă iar ofițerul. Bulevardul la scărcat pe unde venisem eu, Goli de legionari fără ca aceștia să părăsească, însă, pozițiile. Se dădura doar la o parte, intrară prin curs, se îngrămădire pe subzidurile caselor. Atunci începură să toace din toate părțile mitralierele. Curios însă, nu vedeam niciun mort nicăieri. În schimb, un artilerist căzut ucis lângă tunul său, atins de un glonț care venea, bineînțeles, dinspre legionari, tras pe semne dintr-o pușcă cu bătaie lungă, nu dintr-un pistol. Foc în plin, cu ghiulele adevărate! Trigă atunci ofițerul scos din sărite, de unde înțelese că până atunci se trăsese cu muniție de manevră. Mitralierele primi rășire ordinul să bage benzi adevărate și să tragă în plin. Începură să cadă aici cerați, legionarii și în câteva minute ei goliră toate bulevardele și șoselele care dădeau în piața victoriei. Iată, domnule Ziaris," îmi spuse ofițerul, cum acești lași, deși noi n am vrut să tragem în ei să omorâm, ei au tras în noi. Aveți ce scrie." Da," zic, am văzut cu ochii mei." I-am întins mâna, el s-a recomandat sub locotenentul cutare și am plecat. Nu mai m-a oprit nimeni, dar am văzut țupe, în armate pornind spre strada Romei. Am vrut să mă apropii și atunci mi s-a interzis să trec. Vedeam însă de la distanță cum erau atacate primele case din preașma sediului legionar, de unde pretutindenarii trăgeau asupra militarilor. Soldații aruncau atunci cu grenade și o tăcere elogventă, însoțită de fum și flăcări, se așterna peste casa de unde armata era întâmpinată cu gloanțe. M-am apropiat de un ofițer cu care am repetat același dialog ca și cu artileristul. Era pe punctul să-mi spună că nu mă va împiedica să-l când sosiu un curier. Domnule capitan, spuse el, ordin din partea domnului general, îndrerupeți atacul spre a evita să fie omorât soldați în condițiile asaltului pe întuneric. Mâine dimineață riluați atacul și lichidați sediul legionar. Și îi înmână și ordinul scris, pe care ofițerul îl citi cu o lanternă. Trimise un curier să anunțe încetarea atacului, iar eu am plecat și am ajuns aici în 10 minute. Totul i -a cum a decis, mai spuse tânărul ziarist, sorbind cafeaua răcită. Mâine dimineața, Nichi, cred că poți să te duci și să-ți iai în primire secretariatul zilei. Poate nu chiar dimineața, dar după masă, în mod sigur, pretutindenarii au pierdut partida. Nichi își frecă palmele cu un gest nesăpănit de satisfacție. Adrian zidică spre fata ceașca goală de cafea și spuse cu un glas excedat. Știu, zise el, că te agasez, dar... Nu, de ce?" răspunse fata. Niki, să-ți fac și ție una." fă -mi și mie," zise Niki. Cred că noaptea asta nu se poate pot dormi de nerăbdare." Adrian, tu nu te mai poți întoarce acasă. Dormi cu mine. Mai stăm de vorbă." Formidabil!" exclamă Niki. Vă să zic că generalul s-a decis în sfârșit să alunge de la putere organizația politică cea mai agresivă din istoria României moderne și pe care, în mod sigur, contau germanii și, la rândul lor, legionarii se bizuiau pe ei. Ce s-a fi întâmplat? Adrian Dădu din nume. Cred că nu o să murim, zise el, până nu aflăm, fie chiar și în felul în care ne au amenințat legionarii. Avem nevoie, au zis ei, de 10.000 de capete. Când am auzit prima oară chestia asta, mi-am frecat ceasa, am simțit că, pardon... Capul meu nu mai sta așa de bine la locul lui. Da, zise Niki, zece mii de bilete câștigătoare nu e o glumă. Și eu mi-am simțit cel capul dezgărdinat când am aflat prima oară de intenția asta a lor. Întrebarea e acum până unde va merge generalul cu represiunea. Ei va urmări doar pe actualii șefi care s-au ridicat contra lui și va păstra legiunea pe care o va modela după gustul lui și o va domina sau va lichida definitiv garda de fier și va guverna ca dictator militar. La întrebarea asta, zise Nichi, o să aflăm răspunsul cel mai târziu, poi mâine, fiindcă probabil la ora asta decizia e luată. Am impresia că generalul aș tocmai pentru că nu-și dădea bine seama până unde să meargă, odată hotărându-se să rupă cu ei. De tot, cu tot, nu numai cu actuala conducere, dacă n a fi înclinat să luăm dorințele noastre drept realități, aș zice că experiența conducerii legionare l-a pătat pe general și, ca să se spere în fața opiniei publice, Va lichida definitiv garda de fier, dar putem ști ce surprize ne așteaptă?